И Ляилф, Евгений и Петров тук товарят кораб, когато изгрява луната, от хръста изпълзяват чакарите. Стенли Как открих Ливингстоун, всеки ден имаше оперативка и всеки ден Самецки идваше на нея последен. И докато се промъкваше срамежливо усмихнат към свободния стол, останалите обикновено вече обсъждаха третата точка от дневния ред. Но никой не го стрелкаше с осъдителен поглед, никой не се мръщеше и я на Самецки. Той ни е ДН, казваха началниците на отдели, заместниците им и верните им секретари. Солиден общественик. Самецки се измъкваше от оперативката преди всички останали. До вратата вървеше на пръсти. Кожените му гамаши брестяха. На лицето му беше изписана тревога. Никой не го спираше. Само верните секретари шепнеха на началниците си. Отива да прави стен вестника. Вече трети ден лепят в мазето Сегуар Петрович. Много добър работник, отвръщаха разсеяно началниците. В това време Самецки обрижено слизаше долу. Там си беше извоювал стая между кухнята и месткома специално за обществена работа. Заради това се наложи да изнесат архива и да го складират в коридора, тъй като друго свободно помещение не се намери. А архиваря, стария пчеловзводов, просто го уволниха, за да не им се пречка. Е, как е стен вестничето? Едва влязал, питаше Самецки. Ягуар Петрович и две момичета пълзяха по пода и лепяха стен вестника с размери на артилерийска мишена. Върви, върви, докладваше Ягуар Петрович, повдигайки бледото си подпухнало лице. Бива си го вестничето, отбелязваше и самият Самецки, докато наблюдаваше одобрително работата. Вече ще тръгваме, казваха момичетата, и без това ни се карат, че заради стен вестника сме си занемарили работата. Кой ви се кара? Горещеше се Самецки. За мен това е злостна нападка. Ще им дадем да се разберат. Ще повдигнем въпроса. Десет минути по-късно гласът му се разнасяше от третия етаж. Приемам този възмутителен факт като нападка не лично срещу мене, а срещу цялата ни съветска общественост и преса. Какво? В работно време трябвало да се работи, така ли? Аха, значи според вас обществената работа не е работа. Другари, това не може да бъде квалифицирано другоя, че освен като антиобществена проява. От всички етажи се стичаха сътрудници и посетители. Историята свършваше с това, че другарят, направил забележката, уверяваше сплачлив глас всички наоколо, че въобще не е против и че самият той е винаги на разположение. И въпреки това още в следващия брой на стенвестника справедливият съмецки поместваше карикатура, на която смутителят биваше истипосън в най-отблъскващ вид, с голяма глава. Тяло на куче и е излизащ от устата му надпис, джав-джав-джав. И тази принцип на непримиримост още повече заздравяваше авторитета му на енергичен работник. Наистина, фактът, че самецки си тръгва за вкъщи точно в четири, очудваше всички. Но той привеждаше довод, с който човек не можеше да не се съгласи. Не съм от желязо, другари, заявяваше с горчива насмешка, от която впрочем ставаше ясно, че независимо от всичко той е от желязо. Колкото и да е странно, дори и Самецки се нуждае от малко отдих. От почивната станция, където измъченият общественик прекарваше отпуската си, всеки път пристигаха трогателни картички. Как е нашето вестниче? Толкова ми е пусто без него. Бих се захванал с обществена работа и тук, но лекарите категорично ми забраниха. С цялата си душа съм с вас, но въпреки тези благородни душевни пориви тялото на Самецки всяка година закъсняваше поне две седмици след отпуската. За това пък след връщането си Самецки с възроден ентузиазъм обличаше колегите си в работата. Сега вече никой не можеше да изклинчи. Самецки стягаше в мъртвата си хватка всеки. Не сте достатъчно натоварени. Налага се малко да ви понатоварим. Какво, какво? Имате партии на работа, учите и ходите на семинар ли? Ами така е. От членовете на партията винаги се очаква повече. Заповядайте, елате в кръжока по балалайка. Той едва крета, отдавна се нуждае от свежи сили. Да товари колегите си, беше любимото занимание на съмецки. Има една такава игра. Нарича се, да натоварим кораба. За нея се сещат само в моменти на абсолютна скука, когато домакинът няма грам понятие с какво да различа гостите. Хайде да товарим кораба. С коя буква? Вчера го товарихме с М. Сега пък да е с Л. Караме поред, само да няма паузи. И се започва една гариматия. Товарим кораба с лампи, подхваща домакинат. Слампиони. Продължава първият гост. С лисици, пути, слъкове, с локомотиви, сликор, слампази, слегени. В началото товаренето на кораба върви бързичко. После думите уредяват, играчите започват да се напъват. Играта се забавя, думите стават все по-абсурдни. Налага се корабът да се товари с лумпен пролетарии, лимитрофи, лезгинки, ластици. Някой прави опит да натовари кораба с слившици и играта се прекратява. Пламва идиотски спор, може ли корабът да се товари с собствени имена? И самецки изпитваше същите затруднения. Вече беше организирал всички самодейни кръжоци, познати по земното кълбо. Освен обичайните, отрода на кръжок по профпросвета, хорово пеене или външна политика, в отчетите му фигурираха кръжок по възпитание на съветската майка, кръжок по преподготовка на съветското бебе, кръжок да изучим арктика на практика, кръжок за балетни критици. Достигнал до такива обществени висоти, самецки напрегна сили и неочаквано успя да направи още една крачка към слънцето. Организира нощно дежурство, наречено Бърза помощ за възрастни служители за ликвидиране на профнеграмотността. Приемно време, от 24 до 6 часа. На лудничавото дежурство се даваше в същото онова мазе, където обикновено правеха стенвестника. Там всяка нощ дежуреха видимо изпостарелите и посърнали момичета и Ягуар Петрович. Ягуар Петрович просто се беше стопил. Бузите му бяха хлътнали. В нощното профилактично заведение не идваше никой. Там беше студено и страшно. И въпреки това неизтощимият самецки се опита да натовари кораба още повече. Изобрети Джобен вестник наречен Гарено, вестниче за джобче. Вижте, длъжен съм да доведа вестника до всеки служител. Той трябва да е с габаритите на визитна картичка и да бъде раздаден на всички. Човек си вади вестника от джоба на жилетката, прочита го, реагира и си продължава по пътя. Представяте ли си какъв ще е ефектът? Цялата трудност беше в това, как на миниатюрното листче да бъдат събрани задължителните материали и статия за международното положение, и дописка за живота в учреждението, и карикатура на поредния служител, който си е позволил нападки, с една дума, всичко. Само главният счетоводител можеше да спаси положението, защото редеше буквите като маниста. Той обаче отказа с обяснението, че е заяц с изготвянето на будишния баланс. Ще видим ниета и работа, рече Самецки, за мен това е саботаж. Но изведнъж стана ясно, че Самецки сам си е претоварил кораба. Какво всъщност върши той? Не щеш ли, попита някой на поредната оперативка. Как какво? Че той е солиден общественик. Всички го знаят. Да, но какво работи? Извинете, но нали той организира оня, нощния колумбари, бързата помощ, нещо като профсъюзен, секлифасовски, едно. И онова там, за преподготовката на бебетата. Дори и в вечерния новости, го отбелязаха. А длъжността му каква е, длъжността? Но никой не знаеше точно. Надникнаха във ведомостта за заплатите. Там пишеше кратко и неопределено. Самецки, 360 рубли. Там на Индия, рече началникът, всичко е прекалено мъгляво. Секлифасовски си е секлифасовски, но на държавата това не и кратко върши работа. Не мога да му плащам. И съдбата на Самецки беше решена. Той просто претовари кораба си. И корабът му потъна. 1932 година. Инфо. Информация за текста. Символ за автоско право 1 932 3 Символ за автоско право 1 932 3 Евгений Петров. Символ за автоско право 2001 Асе Григорова, превод от руски. Илья Евгений Петров. С десна гружей от корабль, 1932. Сканиране, разпознаване и редакция, номът, 2010.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 HTTP двоеточие дабл наклонена черта chitanka.info наклонена черта текст наклонена черта 18133. Последна редакция. 2010-11-1317 часа. НОЦ. 1. Институт за спешна медицинска помощ, аналогичен на българския ПИРУГОВ.